Витрусивши з неї в міст просто на сидіння, вона не знайшла нічого потрібного, крім двох ампулок анальгіну. «І це добре», – сказала вона, – і спритним рухом зробила постраждалим уколи. Дівчина почала шукати щонебудь, щоб зупинити кровотечу у потерпілих, і наткнулася на дитячі вологі серветки, яким невимовно зраділа. Тут же вона побачила дитячі підгузки, але дитини не було. Страшна здогадка стукнула Деринці в голову і її кинула в жар. Вона заглянула в порожній дитячий кошик, потім підсидіння. «Може, малюка не було в машині?» – гарячково майнула думка в її голові. «У машині була дитина». Даринка торкнула за плече пасажира БМВ. Він застогнав, але нічого не відповів. Тоді вона потрусила його за плече і повторила своє питання, чітко, щоб дійшло до свідомості чоловіка. «З вами була дитина?» Чоловік скрикнув від болю, закотив очі вгору і знепритомнів. Тоді Даша оббігла машини і просунула голову у водійське вікно. «З вами була дитина?» – запитала вона, марно підсовуючи водієві серветки між раною живота і влиплою в нього розбитою панелью. У цього чоловіка була травма серйозніша, ніж у пасажира, але, як не дивно, він іще залишався тямі. З його рота стікала тоненькою цівкою кров, і він поворушив губами, намагаючись щось сказати, але нічого не вийшло. «Люби, ну скажи!» Мало не плачучи попросила Даринка. «Була дитина чи ні?» «Пацана, врятуйте!» Ледь чутно прошепотів поранений, не розплющуючи очей. «Дитина!» Як одержима загорлала Даша. «Шукайте дитину! Десь повинен бути маленький хлопчик!» Вона бігала поміж машинами, ставала навколішки, повзала, зазирала в усі щелини між перекрученим металом. Але дитини ніде не було. Зовсім знесилившись, дівчина підійшла до Олексія, який сидів на землі біля розбитих жигулів. Льоша монотонно погойдувався з боку в бік і тихо стогнав від болю, схопившись двома руками за ногу, з якої стирчала зламана кістка. «В одній машині була дитина», – розгублено сказала Даринка. «Яка дитина? Ти бачиш, що зі мною?» – спитав Олексій. «Зроби що-небудь! Мені страшенно боляче!» «Я нічим зараз не можу тобі допомогти. З хвилини на хвилину тут буде швидка. Але де ж поділася дитина?» «Її могло викинути у вікно», – зціпивши зуби, промимрив Олексій. «Хлопчик не міг утекти, він зовсім маленький», – згадавши про побачення підгузки, сказала Даша. «Тоді де він?» Ну його могло відкинути далеко вбік. Треба пошукати. Даша пішла в той бік, де побачила на дорозі їжачка. Наблизившись до узбіччя, вона подивилася вниз, у кювет. Там, у густій зеленій траві, лежало немовля. Дівчина кинулася до нього, спіткнулася, впала до лілиць і опинилася поруч із крихіткою. Дитина була вся у крові. Вона безтямно витріщала очі й водила ними. Її рученята й тіло здригалися від судом. Даринка до останнього моменту володіла собою, надавала допомогу і навіть заспокоювала людей, але тепер, схопивши помираючу дитину на руки, мало не запанікувала. Як божевільна вона побігла з немовлям туди, до людей, ще розмірковуючи, що їй робити. Але через кілька секунд вона вже точно знала, зараз їй треба рятувати дитину. «Маленький, ну що ж ти? Давай же, дихай, ну, давай же, давай, борись. Ти не маєш права вмерти, ти, ти будеш жити, будеш», – благала малюка Даша – намагаючись змусити битися маленьке серце. Вона бачила, як життя вже починає повільно залишати дитину, і докладала всіх зусиль і знань, щоб душа малюка не покинула цей світ. Вона говорила і плакала, а по її обличчю текли сльози, змішані з кров'ю. «Дитинко, що з ним?» – старенька нахилилася над Даринкою. «Він помер?» «Ні, ні, він не має права померти», – сказала Даша, і в цю мить почула довгоочікуване завивання сирени швидкої допомоги. Схопивши дитину на руки, вона стрімко побігла їй назустріч. Даринка побачила людей у білих халатах, що мчали до неї. Передавши дитину їм просто в руки, вона відчула, як її полишають останні сили». Я зробила все, що могла, сяйнула думка, і, здається, все правильно. Якийсь вир закрутив її, несучи в темну бездонну прірву, і дівчина впала на землю. Цілком знесилена. Розділ восьмий. Віталій Степанович дістав з кишені мобільник, маючи намір терміново викликати Івана Івановича, але негайно швидким рухом запхав його назад. Якщо лікар приїде, то тільки через половиною години. А потерпілі в аварії чекати не могли. Завідувач був у Києві на симпозіумі. Та природно чекати його довго і нема чого. Віталій залишався сам. І від його рішення залежали ці люди, що перебували на межі життя і смерті. Щоправда, двоє з них були вже мертві. І Віталій Степанович, констатувавши факт їхньої загибелі, важко зітхнув. Серед загиблих був зовсім іще молодий хлопець і маленька худенька жінка. Вона померла з широко розплющеними очима, які дивилися в одну точку, ніби не розуміючи, чому життя повелося з нею раптом так жорстоко. Віталій прикрив їй повіки і відвернувся. Його чекали ще ті, в кому жевріло життя, і він, зосередивши всі свої сили, побіг до них. «Тільки не втрачай спокою!» Повторив він собі в голос слова наставника. «Що ви сказали лікарю?» – запитав його хтось. «Операційно готова?» – замість відповіді спитав він. Віталій Степанович, ледве тягнучи ноги, вирішив іще раз оглянути своїх хворих. Настав вечір і незабаром мусив приймати зміну Іван Іванович – Віталію дуже хотілося, щоб його наставник залишився задоволеним. До того ж, треба було вкотре вже переконатися, що він зробив усе правильно. Спочатку лікар зайшов до палати, де лежав Олексій з прооперованою ногою в гіпсі. «Ну, як Олексію наші справи?» – звично запитав Віталій. «Уже нормально». «Спасибі вам!» – усміхнувся Льоша. «Не забудь сказати спасибі медсестрі, яка вас там усіх рятувала». «Даші?» «Даші. Встигли познайомитися?» а «Вже давно. Вона моя наречена, і ми збираємося одружитися». «Так. І коли весілля?» «У серпні. Вітаю. Молодець хлопче». Таку дівчину відхопив. Значить, Олексію тобі якнайкраще підійде приказка «Загоїться, коли весілля скоїться». О, ну, сподіваймося. Та що там сподіватися? Такі як Даша на дорозі не валяються. З нею можна весілля зіграти і на милицях. О, краще вже без них».